Ehhez azonban okvetlen szükség volt egy valamire, vízre. A tatóim vízen minden azonáltal emberi célokra nem volt könnyen hozzáférhető, a légkör csak vonakodva adtak ki magából a csapadékot. A nedvességet úgy kellett kicsikarni a kegyetlen kék égtől, kiimádkozni, kipréselni, lecsalogatni a szomjazó felszére.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 Félúton a jármű felé valami az eszébe juthatott, mert hátrafordult. – Nyomás! – kiáltotta türelmetlenül. – Mire vársz? Kapd össze magad! A tridvel elindult felé, habozva megállt, aztán elkezdett pörögni a tengelye körül, az eresztékelyből füst fögött. Luke további utasításokat kiáltott oda neki, végül megvetően legyintve feladta, mert rájött, hogy itt alig, nem többre lenne szükség, mint szavakra,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 A könnyű kis szállítóeszköz, ahogy ismét egyenesbe jött, nem sokkal a homokos talaj fölött stabilizálódott, akár egy csónak a viharos tengerem. Luke alaposan odatette a motornak, amely kinyában felbődült, s ahogy a gép nekilódult a távoli Ánhorhed városa felé, a homok magasra szökött a turbina nyomában. Lúk háta mögött az égő robot fekete füstje még egyre kígyózott a kristálytiszta volt felé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 Ánkhorhed földműves település. A porleptek közvetlen utcákon tökéletes nyugalom uralkodott. Nem hallatszott más, csak a bársony legyek. Unod zizegése a betonépületek repedezett ereszcsúrvóiban. Valahol kutya ugatott, egyetlen jeléül, hogy a település lakott, míg meg nem jelent egy magányos öregasszony. is. Elindult az út túlsó oldalára, fémszálas napkendőjét szorosan maga köré csavarta.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 Kiáltott el magát ismét lúg, tekintve, hogy az első kiáltással mondhatni, mérsékelt hatást ért el. Aztán elszaladt a szint túlsó végébe, a szerszámos kamra felé, miközben a szerelő még mindig félállomban végighúzta a fejét a száján, s az dörmögte maga elé. Nem valami ifjú süvölvény süvöltött el erre? A lány az ölében nagyot, Érzékit nyújtózott, amit viseltes ruhája félrecsúszott további izgalmas bőrfelületeket tárva fel. Hú, <tört> ásított a közönos torok hangon. Csak a sajt kukackára jött rá megint a roham. Dék és Vindi egyszerre nézett fel az elektronikus biljár amikor Luke berontott a helységbe. Öltözetük nagyon hasonlított a Lúkého, csak valamilyen jobban állt rajtuk, s kevésbé volt elnyütt. Sokkal szembetűnőbb volt azonban az a különbség, amely a három fiatalember és az asztal túlsó végén helyet foglaló magas, jó játékos között mutatkozott, gondosan nyírt hajával, méretre szabott egyenruhájában úgy virított köztük, mint pipacs a zaptáblában. A három fiatalember háta a mögül halk és hallatszott, egy javító robot dolgozott türelmesen a gépállomás felszerelésének valamelyik törött darabján. Ébredjetek már, fiúk! kiáltotta Lúk izgatottan.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 Hogy hogy felejtsem el, hát nem érted? Komolyan beszélek, tényleg csata van! Némi könyörgés a némi taszigálással nagy nehezen sikerült rávenni a gépállomás szemézetét, személyzetét, hogy kimenjenek vele az erős napfényre. Tamí különösen rühelte a dolgot. Megbánod, ha potyárat szipeltél ki Luke, figyelmeztette a lány, és közben igyekezett beárnyékolni a szemét sugárzás elől. Lúk már a személyhez is illesztette a távcsövet,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 Nem győzöm eleget mondani neked, Luke, Szólt meg a szerelő az olyan ember hangján, aki már belefáradt, hogy unos untala ugyanazt a kézenfekvő dolgot ismételgesse, hogy a felkelés tőlünk messze zajlik. Kétlem, hogy a császárság egyáltalán harcba bocsátkozna ezért a rendszerért. Arra kerül a sor. Hidd el, nekem úgy hiányzik nekik a tatuin, mint pup átukra. Mielőtt Luke valami választ motyokatott volna, hallgatósága elkezdett visszaszállingozni a színbe.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 amely fölé magasodott, az ő vörös szeme villogott az osmány légző mögött. Alig láthatóan megrándult az arca, ennyi volt mindössze a leány reakciója, és amikor megszólalt, cseppet sem remegett a hangja. Hát persze, Darth Vader, tudhattam volna. Csak ön lehet ilyen vakmerő és ostoba. Nos, hát ezt nem fogja nélkül lenyelni a császári szenátus. Ha megtudják, hogy ön megtámadott egy diplomáciai kül, Lejle, organa szenátor, dörmögte halkan véder, ahhoz azért elég hangosan, hogy a hang elnyomja a lány tiltakozását. Abból, ahogyan élvezettel ízlelgett minden egyes szótagot. Nyilvánvaló volt, mennyire örül, hogy a lány előkerült. Ne próbáljon rászadni engem fenség, folytatta vészjóslóan. Ön ezúttal egyáltalán nem holmi irgalmas küldetést teljesít.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 Üldjenek le egy különítményt, és szerezzék vissza a szalagokat, ha ott vannak, vagy szerezenek bizonyosságot arról, hogy nem is voltak ott. Adta végül a parancsot a parancsoknak és a vigyázban álló ügyeletes tisztnek. És csak semmi felhajtás! Fölösleges magunkra vonni a figyelmet, akármilyen ócska is, tehát a mögötti bolygó is ez. Amikor az ügyeletes tiszt és a katonák elvonultak, Véder ismét a parancsokhoz fordult.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 Micsoda sivár egy hely! Szrípi óvatosan hátrafordult, és visszapillantotta a félig homokba ágyazódott mentőkabírra. Belső giroszkópjai még mindig bizonytalankodtak a kemény landulás okozta megrázkottatástól. Jó vicc! Landolás! Ezt a földrengést, amit Ártú okozott, landolásnak hívni, ízelgő lenne ránézve. Másrészt viszont gondolta, inkább hálásnak kellene lennie neki, hogy egyáltalán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 Éles elfordult, és a legközelebbi plató pereme felé poroszkált lassúd, de azért határozott léptekkel. Ha hó! kiáltott a szrépó, Ártu azonban baráse hederített, csak nyomult egyre tovább. Hová mész, nem hallod? erre ártu megállt, és elektronikus magyarázatba kezdett, amire Szrépió kimerülten nekilodult, és a nyomába szegődött. Hát én pedig arra nem megyek jelentette ki jó, amikor Ártó befejezte a mondani valóját. Túl sziklás felé. Ebben az irányban sokkal könnyebb, mutatott más irányba a szikláktól távolabb. Fémkarjával ócsárlóan hadonászott a magas fensékok felé. Ugyan miből gondolod, hogy arra felé települések vannak? Válaszul hosszú füttyel érkezett valahonnan Ártó belsejéből. Ugyan hagyjuk a nagyképű műszaki losogást, Csattant fel Szripió. Elegem van már a döntéseidből. Ártó csipogott egyet. Helyes, menj csak amerre akarsz, hagyta jóvá nagy vonalúan Szripió. Nem kell hozzá egy napsa, és a homokban rekeszte rövidlátó óskavasrakás. Azzal megvetően taszított egyet az ártó egységgel, amitől a kisebb robot valósággal leszánkázott a közeli homokdombon. Nagy keservesen sikerült valahogy lábra állnia, de addigra szripió már el is indult a vakító, összefolyó látóhatár felé, és a válla fölött visszapillantva csak ennyit mondott. – Pigyáz, nehogy eszedbe jusson, hogy kövess és segítségért riványkodj! – fenyegetőzött, mert – úgyse segítek rajtad! A dűne pereme alatt, ekközben ártú végre összeszedte magát.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 Valami hihetetlen méretű vadállat megsárgult csontjai szolgáltak feltűnő, bár nem sok jóval kecsegtető tájékozódási pontú. Felérve a homokdüne peremére, jó várakozás teljesen pillantott előre. A remélt emberi civilizáció zöld foltjai helyett azonban csak néhány újabb tusat homokdűne tárult a szeme elé, szakasztott olyan alakúak, s pontosan annyira reménnyel kecsegtetőek, mint az, amelyiknek éppen a tetején állt.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 fejezte be Luke vadú duhadonázva. Kint sétáltak Bigszel az állomás körül árnyékban. Bentről, ahol fixer végre hozzálátott, hogy robot segédje oldalán elvégezze a javításokat, a munkába vett fém, csendülő hangja hallatszott. Olyan közel voltam hozzá, folytatta izgatottan lúk, hogy kis hiány kisult a műszerfalam. Egy szó, mint száz, kutyául elbántam azzal a szerencsétlen géppel. Az emléktől ráncok szaladtak össze a homlokán. Óven bácsi persze nem volt boldog. Egész szezorra eltiltotta repüléstől. A nyomott hangulat már el is röppent. A bravúr emléke elhomályosította a dolog kellemetlen következményeit. – Bix, sajnálhatod, hogy nem voltál ott. – Nem ártana, egy kicsit óvatosabb lennél, intette barátja. Lehet, lúk, hogy síkterepen te vagy a menő, Mósz környékén, de a szöcskék kisi veszélyesebbek. Iszonyú a sebesség, ahhoz képest, hogy csak a felhőzónak kategóriába tartoznak. Gyorsabban repülnek, mint kéne. Jász csak nyugodtan a zsokkét, aztán egy szép napon egyszer csak bum. Jobb oklével teljes erőből belecsapott nyitott bal tenyerébe. Nem marad belőled más, csak egy. Sötét folt valamelyik.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 A szüleimnek nem mondhatom el. Luke tátott szája volt Bixre, és csak nyelni volt ereje. Mit? Miről beszélsz egyáltalán? Arról beszélek, amit az akadémia hallottam meg máshol is, Luke. Nem akármiről van szó. Néhány új barátra tettem szer, nem a minap rendszerünkből valók. Sokat beszélgettünk arról, ami itt folyik, és megegyeztünk abban. A hangját halkabbra fogta, mint aki titkot súg.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 Egy barátja, aki te tisztára megőrültél, jelentette ki mélységes meggyőződéssel Lúk, akinek semmi kétségesen sem maradt, hogy a barátjának valóban elment az esze. Rászállhattad az egész életed, és akkor sem biztos, hogy találok egy igazi felkelő bázist. Száz meg száz legenda kering ezekről az előőrsökről, de látni még senki se látta őket. Asics gizárva, hogy a barátod barátja egyszerűen császári ügynök. A végén a kesszelem végzed, vagy még rosszabbul. A felkelők előretölt állásait ilyen könnyen meg lehet találni, a császárság már réges-rég lesöpörte volna őket az űrből. Ne félj, tudom én is, hogy nem könnyű, így ismerte el Bix vonakodva. Ha nem sikerül kapcsolatba lépnem velük, akkor... Uh, különös fény gyújt ki Bix szemében, az újonnan lelt felismerés lángja, meg talán valami más is, hát akkor majd megteszem egyedül, ami telik tőlem.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 Bárcsak hallottad volna azokat a történeteket, amiket én hallottam, Luke. Bárcsak tudomásod lenne azokról a gaztettekről, amelyekről én tudok. Lehet, hogy a császárság valaha nagy volt és virágzott, de a mostani vezetők... Keményen megrázta a fejét. A velejéig rohadt az egész Luke, a velejéig. Én meg csak itt ülök, dörömögte morcosan Luke, és megvan kötve a kezem.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 ami a nyelvészeket valósággal az őrületbe kergette. Egyikük most az övén figyegő tasakból aprócska korongot vett elő, és odaerősítette az Ártó egység oldalára. A gigantikus jármű egyik oldalából kinyúlt egy a cső. A javák odagörgették Ártót a cső szájához, aztán arrább húzottak. Rövid, nyögészszerű hang hallatszott, felzúgott egy erős vákomszivattyú, és a kis robotot úgy szippantotta fel a homok húszó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 A homok kúszószörnyetek fülsiketítőre ecsegéssel, ropogással megfordult, s közönös egykedvűséggel nekivágott a sivatagéjének.